Що ж, нескінь я згоден визнати над собою старшинство турового сина, бо він видно з усього іде дорогою правди. Скільки кривд напастий переборов за свої літа. І став від того не слабшим, а могутнішим, нездоланнішим. Ви істину, як мовлять мудрі, дорога правди — то життя і велич. Тож, певно, боги судили для Ніскині одне з двох – або стати під Оскольдову руку самому, або ж доки той своїм мечем сам його не поставить. Ніскиня надто багато літ уже прожив на землі, щоб не набути якоїсь мудрості. Звичайно ж, він стане під руку Оскольдову сам. Час для того зараз найзручніший. Хай буде так. Проте відверто цього не скаже Оскольдові, аби не возгордився, не сказав, злякався ніскиня, бо його чекає доля Ізяслава Полоцького. І то було б правда. Ізяславу нині не заздрить деревлянський князь, та й не хотів би на старості літ тягтися за підмогою в чужу землю. Коли б він наважився сказати правду, то признався, як не богам, то собі, що подобрішав до свого ненависного зятя найбільше саме через це». Після розгрому Ізяслава відчув, що втратив спільника, тож мусить тепер ховатися за свою надмірну любов до онука і Ярки, хоча й не знав, від котрої ж із багатьох його жон була в нього ця Ярка. Але хвала Богам, йому не треба було ні перед ким сповідуватись, ні перед кумирами, ні перед собою. У роздумах Ніскинє перейшов разом із Оскольдом сіни, Гридницю, зупинився на порозі княжої опочивальні, де лунав голос дитини. Але як тільки мужі постали на породі Виталища, дитя не мов писав мерло. Ярина, що була в ошатному навершнику і убрусі, кинулась на груди Оскольдові, навіть не завваживши свого отця, деревлянського князя. До нього, лебудь, не припадала так жодна наложниця, не кажучи уже про жон. І не скиняв вперше в житті, низько вклонився жінці, своїй дочці. Ярка ж не самовитіла на радощах і навіть не відразу збагнула той житовний поклон отця, лише потім здогадалась, що тим пошанівком цей князь, мабуть, пробачився перед нею за минуле і благав її за майбутнє. Коли хвиля щасливого забуття змайнула, ярка відірвалась від Оскольдового плеча й заплакала. І тоді Оскольд довідався про жорстоку кривду, яку Перун вчинив над його сином. Це була справді найчерніша кривда, яку може зазнати княжий син спадкоємець, такого ще не було у землі Полянській, щоб покровитель її Перун не взяв князівського спадкоємця під свій меч. Оскольди ніскиння від подиву й страху остолпіли. Ярка знала обичай пращурів, чим раніше Перун візьме дитину під захист, тим безпечнішою буде її доля. Тоді обходитимуть дитя хворості, не зорочить своїм поглядом лихе око, відьомське чаклування чи потайна змова лиходіїв. Тоді сягне свого зрілого віку і перейме від отця свого кермо землі. На Перуну гору прийшли ярка, як і належно княгині, щелять і сюди привели й молодого бичка для требе, але її ніхто не зустрів. Волх славу та зневажив молоду княгиню. Не з'явився він і тоді, коли челядини стали голосно гукати його. Зник, ніби полинав у холодні небеса. Усі вірили, що цей віщун знав, мов богів визначав долі людей. Не зустрів, певно, тому що сумну будучи новгледів або її золотавої, ярки або нового нащадка київського столу. Інакше б уже припадав до їхніх стіп. Челядь залишила бичка біля требища і тихо, широко розкритими очима, пошурхотіла сніговими стежками униз, подалі від Перунової гори. Подалі від них, нещасних, обійдених долею, тікали ніби від чуми. Небача не трапилося, Вовк не дав свого благословення нащадкові києвичів. Може цей спадкоємець не милий небо, може ярка винна в тому, у здогадах губилися люди. Але хто любить обійдених долею? то лиш до обранців її усі хиляться і ліпляться, один поперед одного лестяться. Від невдах же тікають подалі. Утекли всі від них, а чутки невидимими потічками розтікалися, розповзалися від княжого двору по всьому граду, то, мовляв, оскольдові мста жорстока від старих богів, кара йому уготована повсюди, і впаде вона на весь рід його. Це за той храм у пущі, за тих святителів, що прикликав із Болгарії, за зречення старих богів, а найпаче зневагу до громовершця, до бога Перуна. Мовили, блимає кумир його на голові кривавим оком, гнів нуртує в ньому великий, і волху взвелів не брати під свій покров княжати». Плакала ярка, ховалася по темних закутках терема, їй вижалися клубки чорних тіней, що котилися за нею, чи то домовик з баранячими рогами і довгою бородою, чи то перелесник, що стрибав поперед неї і міцно зачиняв двері, аби вона не могла вийти із виталища. Вночі серед тривожного сну на неї падали хіжі шуліки і гачкуватими дзьобами цілили її в очі і серце то раптом хтось ніби простягав до її немовляти кісляві руки, і тоді вона схоплювалась на ноги і кидалась до колиски. А тут прикотилася орда. Оскольд був приголомшений, бо справді одна біда йде, за собою другу веде, що ж робити? Не жури, сину, тихо обізвалася Славина. Голос матері, він завжди рятував у біді, а він забув привітатися з нею. О, сини людські, скільки муки любові ви приносите своїм матерям, які мовчки зносять від вас тю образливу неувагу. Бо хіба вони коли забували про те, що синів треба зігріти любов'ю своєю? Як ця ваша байдужість віддається в них печаллю і сивиною? Може, віднести дитя до церкви, хай би отець мистивою хрестив його. Не дам, ярка заступила собою синову колиску, і тут розправив плечі ніскиня. Його зморщене і безпечене безброве обличчя розпливлося в усмісті. Звернувся до Ярки. Деревлянський Бог дасть йому своє благосне слово, дочко, захистить від кривди. Він спадкоємець Київської держави, його має визнати Перун. Насупився Оскольд, гостро блимнув просинні очей з підтемних брів. Оскольд аж тепер збагнув. Мститься йому старий світ, що набрав сили за спиною старого тура, пручався, шкіри в зуби, готувався нанести йому смертельний удар. Ладен був у цю ж мить зірватися й бігти до Волфа, відсікти йому висухлу голову, що ледве ще трималась на тонкій зморщеній шиї. О, старий Вольф, пощо освячував своїм іменем, своєю впертістю минувшину, у якої вже не буде ніколи майбуття. «Кличте сюди Славуту!» Осколь схопився за меч. «Не будь поспішливим у гніві, сину. Славу та гадаю, те не сам придумав. Твої бояри у нього збираються і радяться». Від тихого голосу славини його рука ковзнула вниз по меча. «Хто з них?» «Усі вельможці київські. Бережися їх, сину». Ярка подиву розкрила рота. Виходить, що в Києві люта змова боярська а вона гадала, що Бог розгнівався. і Її приспокоїла Славина. Заспокойся, дочко, піду в Новгород, покличу дружину в поміч, оскольдить звалить змовників, і я своєю дружиною підтримаю прогудівні скиння. Іншими шальцями, іншими, важив тепер деревлянський князь вагу золотого київського стола. Да буде, опустив очі оскольд. А в пам'яті спливали призабуті вже імена бояр, Рідкобородий вилицюватий Микульчич, Незкорослий рукатий, схожий на рака Радим, Син вигнаного Туром Боярина, добрити Олій. Оскольд ніколи їх не кликав до себе на раду, Сам усе вирішував, як і Тур. У похід також їх не брав. На нових людей опирався, А старі сподвижники Турові тепер коїли підступи. Оскольду за ходив по виталищу. Це він, старезний волк, змусив Перуна зрадити йому, князеві Полянському. Відчув, що князь хилиться до іншого бога і що настав кінець його владарюванню. Гадина тихцем виплодила зраду на княжій горі і освітила її іменем Перуна. Тепер його сповідальники, київські бояри, можуть з'єднатися із Полицьким Ізяславом, з кривичанськими богами, з Трибогами Окошею. До них може прилучити ще й Дреговицький Сімаргл. Чи ж витримає цей натиск його новий бог? Чи не зламається двосічний полянський меч у битві з тупими головами сусідніх уладик? Оскольд так затиснув руків'я меча, що аж пальці побіліли. Він знав, що ніхто із сусідніх словянських племен і їхніх богів не жадав звеличення Києва. Один лише Ніскині. Та й невідомо ще, наскільки соузя із ним певне. Усі хотіли жити на своїх Українах тихо і сито, упиватися медами й славослів'ям, плодити довкола себе скудоумних холопів, оскоплених духом. В їх оточенні кожен володар здається собі величнішим. О, соуздя тупить, сміцне і надійне, але він, оскольд, не відступить від замисленого. Немає ні для кого на світі спочину, ні для комахи, ні для худоби, найпаче ж для людини а надто, коли вона вміє бачити далеко, відчувати глибоко, мислити широко. Усе життя її минає тоді у боріннях мислі й духу, в сумнівах і ваганнях, у діяннях. Бо людина невмірна в своїх прагненнях. Якщо людина розважлива, добра серцем, тоді вона довкола себе сіє добру і любов. Якщо ж зла і заздрісна, тупа і захланна, довкола, Пустошуються душі людські, змовкає мудрість, торжествує холопство, і життя тоді обминає стезю правди. Рюрика у Новгороді прозвали злим. Відтоді, як він перебрався сюди із далекої ладоги і замкнувся у новому своєму теремі, довкола нього залягла словісна мовчанка. Новгородські віча перестали збиратися. Волф не приносив Велесову жертв на требищі, новгородці забули дорогу до діденця. Та хоча Рурик сидів у своїй гридниці тихо, одначе зірко стежив із вузьких віконець за градом, за його волостями, п'ятинами й погостами. Насилав туди час від часу своїх збірців дружинників. Та одного разу до нього прибився із Блескова Ольг. Зайшов до гридниці у вузьких сутіннях зимового вечора. Зайшов сам, без слуги, гридей, скинув свого вовчого кожуха, вдарив шапкою об стіл. Довго важився Плисковський посадник на цю бесіду, довго гамував собі гординю. Відтоді, як він був усунутий від новгородського кормила варягами, з його лиця зникла приязна усмішка, в очах затаїлась настороженість, більше не злітали з язика гострі ущепливі слівця. Затятий Рюрик своєю владністю і жорстокістю змусив його втекти з Новгорода. Він мав сильну дружину, сам роздавав землі різним підлабузникам, відданим йому людям, брав потяги й правежі, не питаючи на те згоди ні в нього Ольга, нового посадника Новгородського, гостромислого переємця, ні у віча. Ольг сидів тепер у плескові, придивлявся спокійніше до Рюрика, а придивившись, збагнув. У Рюрика погорде було більше, аніж розуму свавільно кермував у чужій землі, підтоптував під ноги її покони, зневажав її волостилів. Ольга зрозумів, що в такий спосіб ніхто не здане утриматись при владі довго. І вийшло по його. Рюрика возненавиділи. Новгородська чернь бунтувала і чекала нагоди, щоб підняти свої мечі на чужаків. Новгородські золоті пояси і собі гуртувалися, і ладні були пристати до черні, аби позбутися варягів. Рюрик, як зацькований старий вовчисько, замкнувся у своєму теремі і чекав свого кінця. Отож Ольгій прибіг до нього. Тер долонями ніс щоки, але руки для привітання Рурику не простягував.